Жити з ними і серед них, що сили прагнеш самотності. Як це узгодити? І чи можна узгодити? Я згадую і вгадую себе, розповідаючи і про найсокровенніше: чи зазнав я повної міри щастя? Чи таки вмерти мав у сумнівах непевності і пригнічності? Ніхто ніколи не буває вільним до кінця. Але одні борються за свободу, інші тільки животіють у погнобленості, видаючи вдоволення. Щастя, й не в тім, щоб мати свободу, а в тім, щоб боротись за неї не так словом, як ділом. Часто я бував надто дратівливо і висловлювався поквапливо, не встигав очищати слова спокійною думкою. Частину свого життя я говорив, частину мовчав. За словами іноді доводилося каятися, а за мовчання. Ніколи. Може, тому вмів мовчати перед Матронкою? Пані Раїна була вся в чорному оксаметі, тільки дві нитки перлів на білій шиї і уста затиснуті округла, мов перлина, в подвійній пихатості, шляхетській і теж гетьманський. Пані Логольська, маленька біловолоса шляхтянка, геть губилася поряд з пишною пані Раїною, і видати цілком упокорилося її чарам, аби дві пані ще більше впокорилися чарам незнаного мені чоловіка, якого привезли з собою, подарованого мені королівськими комісарами разом з коштовними дзигарями з гармістра Ципріана. Тоді в я не мав ні часу, ні охоти роздивлятись на цей дарунок, і так і не збагнув, довірений цей чоловік до кінця, чи не домірок? І тепер приглянувся і вже не мав сумніву. Такий ж карлик. ви що тут панові Ціпріану стрімів над марними ніжками, як потужний столбор, то й видавався, мов би, чоловіком звичайним. Чи не так вони повсюди ведуться? З карлілі духом видаються для оточення часом чи великими, тільки завдяки тому, що здіймається надмалість. малістю. Пані привели з гарністра на гетьманську вечерю, не питаючи мене, я мав ще подивуватися, бо за столом пан Ципріан вже не видавався ні карликом, ні недомірком, вивищувався, як і всі, сидів на лавці, на постаменті, чорний і прекрасний, як диявол. Він нічого не пив і не їв. Тимко спробував йому підвивати вперше. Пан Ципріан, мов би, і постер але голова в нього була наче дерев'яна, не брали в ніяких ніяке зілля. І ніщо людським не доторкувалося до цього затянутого в чорний оксамит чоловіка. Такий не розгубиться і на тім світі. І виріші стане продавати свічки по збиранні спокійників. Говорив не про дзвігарі, і не про свою справу, і не про пань, що був в такому захваті від нього, а про гроші. І тільки про гроші. Довго жив у Відні, робив якісь важливі послуги дому фугерів. Хто такі фугери? Славетний банківський дім, який фінансує всіх монархів Європи. Коли б султан Турецький умів домовитися з фугерами, то завоював би Європу без жодного свого дикого воїна. Голого дому тримав усе сімейство як фараон євреїв у євипетській неволі. Якось старший син пішов вулицею Відня і побачив, що горить якийсь дім. Там десь у вогні Кричала жінка. Він кинувся на поміч, та не порятував жінки, і згорів сам. Старий фугер зібрав весь рід і сказав, «Я «Він загинбив нашу фамілію. Може, це й ліпше, що загинув, бо діло мало колись перейти в його руки. А тепер видно, що він не розвинув би його, а занапастив. Кидатися в угонь тільки тому, що там кричить жінка?» У вороні воду ви повинні кидатися тільки тоді, коли точно знатимете, що там є золото. Воно само порятує вас навіть у пеплі. Видати в пана Зигаромістра душа була так само раховита, як і в тих його фугерів. Він заховнався словами, так ніби ось ясь мав подивитися і проковтнути разом із словами свої жадібні червоні губи. Говорив латиною, засміченою дурними слівцями «Десь, якось, щось». Та однаково зачарував пані Раїну так, що вона не могла стримуватися і скрикувала ще хвилини. «Ах, фу!» – говорили. «Ах, ах, фу ах ах ах Забула свої босі ноги і голодрани шляхетство. «Та дарма! Я міг дозволити собі розкіш попервах, не помічати пана міста. Але при надушному Тимкові дико було терпіти поруч із собою таку мертву душу. Він одразу вигадав кару для пана Ципріана, Домагаючись, що той конче навчився їздити вверхи, коли вже потрапив до козаків. Та ще й до самого гетьмана, ясно вельможного. Зигар містрою відмовлятися не випадало. Він слухняно залазив на коня, підтриманий з двох боків пахолками. Стримана йому підтягали під саме сідло він безладно дригав коротенькими ніжками, хилився туди-сюди. Як Тимко з реготом хльоскав коня, той зривався з місця лучував, і пан Ципріан на повнім скаку валився на землю. Падаючи не скаржився на Тимка, біг із звинуваченнями. Піднімався, обтрушував сніги з обову, чепурився, пускав очі під лоба, кривив уста незбагненному усміхові. Розводив руками, якось не втримався, десь не вийшло, щось завадило. Де ж якось, щось, десь, у нашому жорстокому козацькому світі, де все вимагає відповіді не схидної, де правда ніколи не гнеться, хіба що ламається разом із чоловіком. Навіть Тимко вимушений був відступити від пана Ціпріана і взявся за матронку. Намовив її скакати у степ верхи на конях, і воно летіло в за ним, без супроводу, без сторожі. Аж я мав тривожитися, і може і самому клянутися слідом за ними. Однак стримався. Вернеться, думав спокійно про Матрона. Вернеться.